Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-Imam Ibn Ajurrum rahimahullahu ta'ala fannawasib 'asharatun 'Amil 'amil yang menasabkan ada 10 wa hiya an yang pertama an walan yang kedua lan Waizan yang ketiga izan wa kay yang keempat, kaih, walamu kaih, yang kelima, lamu kaih, walamul juhud, yang keenam, lamul juhud, wahatta, yang ketujuh, hatta, waljawabu bilfa'i, walwawi, wa'aw, yang kedelapan, jawaban, fa'a, yang kesembilan, jawaban, waw, dan yang kesepuluh, jawaban, aw. Naam. Qala al Syekh Abu Zaid al-Makudi rahimahullah ta'ala an anwasib fil an lan wa idzan kay. Amil-amil yang menasabkan pada hakikatnya adalah an, lan, idzan dan kay. Sehingga pada hakikatnya amil-amil yang menasabkan fi'l mudhari' hanya empat yaitu an, Kedua lan, yang ketiga izan, yang keempat kai. Wama ba'daha innama tansibu an ba'daha. Dan amil-amil yang disebutkan setelahnya, itu menasobkan fi'il muzhar'a dengan disembunyikannya an setelahnya. Ini yani, tidak menasobkan secara langsung. Fi'il muzhar'a setelahnya. Tapi ada Enam perantaraan setelahnya yang dibuang. Walakin nasi ben nasbu ilya takriban lil mu'tadik. Namun amal nasob dinisbahkan kepada amil-amil tersebut. Ya iaitu amil-amil yang disebutkan setelah empat yang telah yang diawal itu dinisbahkan kepada amil-amil tersebut Ya sebagai pendekatan kepada penuntut ilmu yang pemula sehingga untuk la mukai lamul juhud hatta jawaban fa waw dan au itu pada hakikatnya tidak menasabkan fil mudhari secara langsung tapi menasabkan fil mudhari dengan perantara an yang tersembunyi an yang dibuang 6 nah, an yang dibuang baik secara jawazan boleh maupun wujuban wajib kalau kemudian pencara menjelaskan contoh-contoh masing-masing amil yang masuk pada film mudhari'. Qala wa misalun Contoh film mudhari' yang dinasab dengan an. Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala an tadilla ihdahu-ma. lafadz tadilla fi'il mudhari' dinasab dengan an. Tanda nasabnya adalah fathah. Wah mitalun nasi bilan contoh film muzar yang dinasab dengan lan. Kauluhu taala layana rabbahu luhumuhak tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya. Kalimat yana la film muzar dinasab dengan lan tanda nasabnya fathah. Wah mitalun nasi bilan contoh film muzar yang dinasab dengan iran. Kauluka ucapanmu mujiban liza irika. sebagai jawaban terhadap orang yang mengunjungimu idzan ukrimaka kalau demikian aku akan memuliakanmu ya misalnya orang yang akan mengunjungi mengatakan ana sa'zuruka sa gadan aku akan mengunjungimu besok maka dijawab olehmu idzan ukrimaka kalau demikian aku akan memuliakanmu sebagai tamu di sini yang dijadikan syahid adalah lafat atau kalimat ukrimaka dinasob oleh idzan tanda nasobnya fathah Wa misalun nasbi kai contoh fil mudhari yang dinasab dengan kai qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala kai la yakuna dulatan fil mudhari yakuna dinasab oleh kai tanda nasabnya fathah nah ini empat amil yang menasabkan fil mudhari secara langsung an lan idzan kai nah adapun setelahnya yang akan disebutkan nantinya itu menasabkan fil mudhari dengan perantara an yang dibuang Qala misalun nasbi bilam contoh fil mudhari yang dinasob dengan lamu kay yang dengan perantara yang dibuang setelah lamu kay ta'ala firman abu ta'ala li yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum supaya rasul menjadi saksi atas kalian Naam fil mudhari yakuna dinashab oleh lamu li yang dibaca li di awal itu disebut lamu kay dinashab tanda nasabnya fathah wa misalun nasbi juhud contoh nasab atau fiil mudhari yang dinasab dengan lamul juhud wa lamul muakkidati wa lamul muakkidatu likana almanfiyah lamul juhud adalah lam yang menjadi penguat bagi kana yang dinafikan sehingga untuk lamul juhud dipersyaratkan ada lafat ma kana sebelumnya sehingga disebut lamul juhud. Qauluhu ta'ala contohnya, "Maka kana Allah liyadharal mu'minina." Tidaklah Allah membiarkan kaum mu'minin Di sini yang dijadikan penguat adalah fi'il mudhari' yadhara dinasab oleh lamul juhud liyadhara. Tanda nasabnya fathah. Disebut lamul juhud. Jadi ya karena di sini antum lihat Nah, didahului oleh maka nak lamnya di sini sebagai penguat bagi lafadz maka kana karena yang dinafikan oleh ma Namp memiliki makna penafian. Tidaklah Allah benar-benar membiarkan kaum mukminin. Wamilun nasbi bi hatta contoh film motor yang dinasob dengan hatta dengan perantaraan. Yang ada setelahnya yang dibuang. Qawluhu Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Hatta ya'tia wa'adu'wah. Hingga datang. Janji Allah. Lafat ya'tia. Dinasab. Ya. Dengan an yang dibuang. Setelah hatta. Tanda nasabnya fathah. Demikian pula untuk lamu kaili yakuna. Yang tadi yakuna itu dinasab dengan an yang dibuang. Pada contoh lamul juhud liyadara yadzara dinasab dengan an yang dibuang setelah lamul juhud. Wa misalun nasbi bil jawab bil fa. Contoh fi'il mudhara' yang dinasab dengan nam, contoh fi'il mudhara' yang dinasab sebagai jawaban fa. Qulhu ta'ala firman Allah ta'ala laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaq Ya, seandainya engkau ya Allah menangguhkan aku hingga waktu yang dekat, hingga ajal yang dekat. Ya, yani menunda ajalku. niscaya aku akan bersodaqah. Nah, lafad fa'asoddaqah. Fi'il mubarak, dinasob. Dengan an yang dibuang. Setelah fa'ul jawab. contoh fiil mudhari' yang sebagai jawaban waw qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala walamma ya'lamu Allahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamu Naam Di sini yang dijadikan syahid adalah ya'lamu dinasab dikarenakan dia terletak setelah waw Naam sehingga di sini dinashab dengan perantara an yang dibuang. Wa misalul jawab bi au contoh fil mudhari' sebagai jawaban au. Qaulus sya'ir ucapan penyair Fakultulahu qultu la tabki 'ainaka inna ma nuhawil mulkan au namuta fa nu'zara. Lafaz au namuta namuta dinashab dengan perantara an. Dia terletak sebagai jawaban au. Sebelumnya Naam Ini amil-amil yang menasobkan Amil-amil yang menasobkan Filmu Dharak itu ada empat Naam Adapun amil-amil yang disebutkan setelahnya Itu menasobkan Filmu Dharak dengan perantaraan yang dibuang Wallahu ta'ala alhamdulillah Wa sallallahu wa sallam ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in